נושכיך ויקצו מזעזעיך והיית למשיסות למו. כי אתה שלות הגויים רבים ישללוך כל יתר עמים מדמי אדם וחמס ארץ קריה וכל יושב בה. הוי בוצע בצע רע לביתו לשום במרום כינו, להינצל מכף רע. יעצת בושת לבתיך, כצות עמים רבים וחוטא נפשך. כי אבן מקיר תזעק, וחפיס מעץ יעננה. הוי בונה עיר בדמים, וכונן קריה בעבלה. הלוא הנה מאת אדוני צבאות,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 שתה גם עתה והערל, תסוב עליך כוס ימין אדוני, וכי קלון על כבודיך. כי חמס לבנון יחסק כה, ושוד בהמות יחיתן, מדמי אדם וחמס ארץ, קריה וכל יושב בה. מה הועיל פסל כפסלו יוצרו?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 הש מפניו כל הארץ.